Linnunradan käsikirja liftareille. Kuudes osa. niin, maailman kaikkeus tuhoutui. Eräs merkittävimmistä syistä siihen, että tätä tärkeää teosta nimeltä Linnunradan käsikirja liftareille ostetaan niin paljon. Lukuun ottamatta tietenkin sitä, että se on suhteellisen halpa ja että sen kanteen on suurilla ystävällisillä kirjaimilla painettu sanat älä hätäile. on siinä käytetty lyhyen, ytimäkäs ja usein varsin osuva sanasto. Esimerkiksi kaikki maailmankaikkeuden geososiaaliseen rakenteeseen liittyvät taulukot on näppärästi tiivistetty sivujen 938 324 ja 938 326 väliin. Niiden yksinkertaisen ytimekäs tyyli taas selittyy osittain sillä, että tiukan julkaisuaikataulun ahdistamat toimittajat kopioivat kyseiset tiedot erään aamiaismuropaketin kyljestä, liittäen mukaan hätäisesti kyhättyjä alaviitteitä, jotta välttyisivät joutumasta syytteeseen käsittämättömän tiukkojen galaktisten tekijän oikeuslakien rikkomisesta. Mielenkiintoisena yksityiskohtana mainittakoon, että eräs kirjan myöhempi ja juonikkaampi päätoimittaja keksi lähettää kirjan menneisyyteen erään aikarepeämän läpi ja haastoi sitten menestyksekkäästi oikeuteen aamiaismuroja valmistavan yhtiön samaisten lakipykälien rikkomisesta. Tässä näytön mainituista taulukoista ja alaviitteistä. Maailman kaikkeus. Muutamia tietoja, jotka auttavat sopeutumaan elämään siellä. Väkiluku nolla. Tiedetään, että on olemassa ääretön määrä planeettoja. Mutta tiedetään myös se, että läheskään kaikilla niistä ei ole asukkaita. Tästä johtuen asuttuja planeettoja täytyy olla rajallinen määrä. Ja jos jaetaan mikä tahansa rajallinen luku äärettömyydellä, saadaan tulokseksi luku, joka on niin lähellä nollaa, että se ei eroa siitä käytännöllisesti katsoen lainkaan. Eli jos maailmankaikkeuden kaikkien planeettojen väkiluku on keskimäärin nolla, seuraa siitä, että koko maailmankaikkeuden väkiluku on nolla. Joten kaikkia ihmisiä, joita mahdollisesti silloin tällöin kohtaat, on pidettävä pelkkinä häiriintyneen mielikuvituksen tuotteina. Rahayksiköt nolla. Itse asiassa meidän linnunradallamme on olemassa kolme vapaasti vaihdettavaa valuuttaa, mutta yhdelläkään niistä ei ole käytännön merkitystä. Altarian dollarin arvo on juuri äskettäin romahtanut. Flanialaisia palaneita puupennejä vaihdetaan vain toisiin flanialaisiin palaneisiin puupenneihin, ja trigaanilaista piuuta ei yleensä lasketa rahaksi. Sitä olisi itse asiassa varsin helppo käsitellä, koska yksi piu jaetaan tavallisesti kahdeksaan ningiin. Mutta koska Ningi sattuu olemaan kolmikulmainen kumikolikko, jonka sivun pituus on noin 9800 kilometriä, ei kukaan ole vielä onnistunut keräämään tarpeeksi monta Ningiä vaihtaakseen ne yhteen piuuhun. Ningit eivät puolestaan ole vaihtokelpoista valuuttaa, koska galaktiset pankit eivät suostu näpertelemään pikkurahojen kanssa. Tähän tosiseikkaan perustuen on helppoa todistaa, että myös galaktiset pankit ovat pelkkiä häiriintyneen mielikuvituksen tuotteita. Seksi nolla. No, itse asiassa sitä on valtavasti. Mitä johtunee siitä, että maailman kaikkeuden olemattomilta asukkailta puuttuvat kaikki sellaiset ajanvietteet kuin rahaa, kaupankäyntipankit ja muut vastaavat? Mutta meidän ei tässä kohtaa kannata ryhtyä sen syvällisempään selvittelyyn, sillä kyseessä on itse asiassa erittäin monimutkainen aihe. Jos kuitenkin haluat asiasta lisätietoja, katso luvut 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20 ja siitä eteenpäin lukuun 84. Eli itse asiassa suurin osa koko tästä todella arvokkaasta ja käyttökelpoisesta kirjasta. Jokaisen galaktisen sivilisaation kehityksessä on havaittavissa kolme selvästi toisistaan erottuvaa vaihetta, jotka ovat hengissä pysyminen, kyselykausi ja aikuistuminen. Ne tunnetaan myös kuinka, miksi ja missä vaiheina. Ensimmäistä vaihetta voidaan kuvata esimerkiksi kysymyksellä, kuinka me voimme syödä. Toista kysymyksellä, miksi meidän pitää syödä. Ja kolmatta kysymyksellä, mihin menisimme tänään lounaalle. Vaikka suurehkolta sivilisaatiolta menee näiden kuinka, miksi ja missä vaiheiden läpikäymiseen yleensä useita tuhansia vuosia... Saattaa kyseinen kehityskulku pienessä voimakkaiden sosiaalisten paineiden kohteeksi joutuneessa ryhmässä olla uskomattoman nopea. Kuten esimerkiksi. Kunta menee? Huonosti. Minä me olemme matkalla? En tiedä. Miksi et? Pää, Pää kiinni. kiinni. Ilmeisesti te yrität itse asiassa sanoa, että ette pysty hallitsemaan alusta. Tämä älytön värien valinta on minusta täysin käsittämätön juttu. Joka kerta kun painan jotakin näistä mustista nappuloista, joiden selitykset on painettu mustaan kojelautaan mustalla tekstillä, syttyy pieni musta valo merkkinä siitä, että olen painanut nappia. Mikä purkki tämä oikein on olevina? Jonkinlainen galaktinen ruumisautova. Ehkä se on suunniteltu oliolle, jonka silmät näkevät jollain toisella aaltopituudella. Tai jollekin, joka on tyystin vailla mielikuvitusta. Eikä suunnittelija oli hyvin masentunut. Minä taidan tulla avaruussairaaksi. Aika sairaksi. Me syöksymme hurjaa vauhtia ajassa taaksepäin. Hienoa. Taidan todellakin oksentaa. Antaa tulla. Olisihan se jo edes jonkinlaista väriä tähän synkkyyteen. Äh. Voisimmeko... Me puhua jostain muusta näin päivällisen jälkeen. Kuulehan nyt, asukas. Sinulla on homma hoidettavana. Perimmäinen kysymys lopulliseen vastaukseen, jos muistat. Tuossa sinun pään vastineessasi on itse asiassa rajusti rahaa kiinni. Ajattelen nyt sen kaupallista arvoa. Perimmäinen kysymys teepaidat, perimmäinen kysymys rintanapit, perimmäinen kysymys... Niin? Mutta mistä me voisimme lähteä liikkeelle? Niin sanottu lopullinen vastaus on 42. Mutta mikä ihmeessä kysymys voisi olla? Mistä minä sen voisin keksiä? Se saattaa olla mikä tahansa. Tarkoitan, että mitä esimerkiksi on kuusi kertaa seitsemän? Öö... Kaksi. No kyllähän minä sen tiedän. Minä tarkoitan vain sitä, että kysymys saattaa olla mikä tahansa. Mistä minä sen voisin? Sinä tiedä? olet rotusi viimeinen edustaja. Sinä olit maapallolla aina siihen hetkeen saakka, kun vokonit päättivät pitää ilotulituksen. Toivon, että puhuisi tuollaisia. Minä en yksinkertaisesti tiedä. Minä tiedän. Pääkiinni kiinni Maavin. Täällä puhuvat on torkaaniset oliot. Kysymys on painettuna maan asukkaan aivoaaltojen toimintakaavioon, mutta tuskinpa se teitä kiinnostaa. Tarkoitatko, että pystyt lukemaan minun ajatukseni? Kyllä. Ja? Minua ihmetyttää, kuinka kukaan voi elää noin pienessä ympyröissä. Aha. Solvauksia. Aivan. Älä välitä siitä, se on keksinyt koko jutun omasta päästään. Keksinyt? Miksi ihmeessä minä menisin keksimään jotain omasta päästäni? Elämä on tarpeeksi typerää ilman, että minä menisin keksimään siihen lisää typeryyksiä. Jos sinä tiesit koko ajan tuon kysymyksen, niin miksi et sinä sanonut meille? Kukaan ei kysynyt sitä minulta. Mutta nyt me kysymme peltipää. Mikä kysymys on? Perimmäinen kysymys. Juuri se. Perimmäinen kysymys elämästä, maailman kaikkeudesta ja kaikesta muusta sellaisesta. Niin! Johon vastaus on 42. Niin! Anna tulla! Huomaan kyllä, että te ette ole todella kiinnostuneita. Anna tulla nyt senkin sähköistetty sekopää. Hai, on kuulostaa paremmalta. Oletko päässyt selville hallintalaittista? Ei. Minä vain lakkasin Minä Minähän sanoin, että te ette ole todella kiinnostuneita. Minusta tuntuu, että tällä aluksella itsellään on huomattavasti parempi käsitys siitä, mihin se on menossa kuin meillä. Kenenkähän alus tämä oikeastaan on? Minun. Tarkoitan, että kenen se laillisesti on. Laillisesti minun. Omistaminen on varkautta, eli varastaminen on omistamista. Tästä johtuen alus on siis minun, okei, okay. sanos se tälle alukselle alus! Täällä puhuu sinun uusi omistajasi. Okei. 15. Kanavaa 15 okei, mutta alus lukittu oikealle radalle. Kurssi syötäty näyttää tietokoneelle, kurssi suoraan aurinko. Sulje oh. oh. oh. oh. Tiedätkö, mitä minä luulen? Luulen niin. No sanapa, mitä luulet minun luulevan? Luulen, että sinä luulet, että meidän on aika häipyä tältä alukselta. Luulen, että olet oikeassa. Minä luulen, että sinä olet oikeassa. Mitä nyt? No, Mikä hätää? Hiljaa, me, me mietimme. Me... sitä radiosta toinen kanava. Todella kaunis ilma tämän konserttia ajatellen. Seison täällä esiintymislavan edessä keskellä Rudlittin autiomaata ja super kiikareillani kiikareilla, saatan juuri ja juuri erottaa valtavat yleisöjoukot, jotka vapisevat pelosta aivan horisontin reunalla kaikkialla ympärilläni. Uh -huh. Takanani nousee monta sata metriä korkea kova äänistorni ja viidako kuin pysty suora vuoren seinämä. Mm -hmm. Ja korkealle pääni yläpuolelle loistaa aurinko onnellisen tietämättömänä siitä, mikä sitä lähestyy. No, Ympäristösuojelijoiden yhdistys tietää aivan tarkkaa mikä sitä odottaa ja väittää, että tämä konsepti. Se tulee aiheuttamaan maanjärjestyksiä, hirmu, hirmumyrskyjä, peruuttamattomia muutoksia ilmakehässä ja kaikkea muuta sellaista, mistä ympäristönsuojelijat aina jaksavat vaadata. Niin, Mutta mene, olen juuri saanut tiedon, mene. jonka mukaan katastrofialueen edustajat tapasivat ympäristönsuojelijoiden johtohenkilöt lounaalla tänään iltapäivällä ja tappoivat heidät viimeiseen mieheen, joten mikään ei voi enää estää. Alus on syöksymä saurinko. Minä en ymmärrä. Tämä alus ei ole mitään muuta kuin jättimäinen tehoste. Me sukellamme aurinkoon. Ja se ei ilmeisesti ole hyvä juttu vai mitä? Ei todellakaan. Eikö käsikirjasta olisi jotain apua? Ei. Jaha, tämä on sitten loppu. Me kuolemme. Voisitko lakata puhumasta tuollaisia? Eräs asia, jota Fordin oli aina ollut vaikea käsittää, oli se, että maan ihmisillä oli tapana jatkuvasti toistella itsestään selviä asioita. Kuten esimerkiksi, onpa kaunis päivä, oletpa sinä pitkä, tai jaha, tämä on sitten loppu, me kuolemme. Ford oli yrittänyt kehittää teoriaa, joka edes jollakin tavoin selittäisi tällaista käytöstä. Ensimmäinen teoria oli, jos ihmiset eivät jatkuvasti heiluta huuliaan, ne kasvavat toisiinsa kiinni. Jonkin ajan kuluttua hän hylkäsi tämän teorian keksittyään mielestään paremman selityksen. Jos ihmiset eivät jatkuvasti heiluta huuliaan, heidän aivonsa alkavat toimia. Itse asiassa tämä viimeksi mainittu teoria pätee paremmin Kakrafoon-planeetan Belserebon kansan kohdalla. Belserebonit herättivät suurta ärtymystä ja turvattomuuden tunnetta naapureissa, sillä he olivat eräs linnunradan valistuneimmista, hienostuneimmista ja rauhallisimmista roduista. Rangaistukseksi tällaisesta käytöksestä, jota pidettiin hyvin riittoisena ja ärsyttävänä, galaktinen tribunaali päätti tartuttaa heihin kammottavimman kaikista sosiaalisista sairauksista, nimittäin telepatian. Tästä johtuen heidän on nykyään välttyäkseen kuuluttamasta jo ikistä harmaita aavistustakin, joka heidän mielessään liikkuu jokaiselle, joka on lähimmän 10 kilometrin etäisyydellä, lakkaamatta puhuttava suureen ääneen säästä, pikkuvaivoistaan ja siitä, kuinka ällistyttävän meluisa paikka kakrafoonistaan on viime aikoina tullut. Toinen keino peittää ajatuksensa ainakin hetkellisesti muilta on kutsua katastrofialue esiintymään planeetalle. Menoa. Haluamme sukeltaa kohti aurinkoa. Fod, montako pelastuskapseli aluksessa on? Ei yhtään. Oletko laskenut Kahteen kertaan. Onnistuitko sinä saamaan radioyhteyden konsertin järjestäji? Jep, sanoin heille, että aluksella on pirummonen määrä porukkaa. Ja he sanoivat, että heidän oli pirummoisen mahdotonta tehdä mitään asian hyväksi. Kai sinä sanoit heille, kuka sinä olet? Joo, ja he sanoivat, että se on suuri kunnia. Mitä materiaan materiaansiirtolaite tarkoittaa? Mitä, mitä sinä, sinä sanoit? Anteeksi, tämä ei ehkä ole oikea hetki. Missä? sinä näit sen tekstin. Tuossa. Kytketään vain hätätilanteessa lauseen yläpuolella. Epäkunnossa kyltin vieressä. Voihan vempele. Se näyttää ainakin oleva kunnossa. Vain ohjausjärjestelmä on sökönä. No mitä sen väliä mihin joudumme, kunhan vain pääsemme ulos täältä? Ai ai, ei onnistu. Automaattilaukaisija on myös hajalla kun olisi jäätävä alukseen käynnistämään sirkolaite. Hei Maavin! Miten menee metallimies? Varsin huonosti, varsin pian rohkenen epäillä. Kuinka olisi, jos. <tos> tuota. Uhraisin henkeni pyytettömästi teidän puolestanne, tekisin uhrauksista suurimman. I... Joo. Tuomitsisin planeetan kokoisen aivoni kuolemaan liekettivän auringon sydämessä niin, että... Niin tuota, jotakin siihen suoraan. Voisitte pelastaa mitättömän henken. Ei siitä nyt kannata tehdä tuollaista numeroa. Hyvä on, hyvä on. Teidän on parasta painoa äkkiä materiaan siirtolaitteeseen. No, niin. no hei, vauhtia. Kiitos, Kiitos. maali. Tavataan hei, hei. taas. Tai jotain siihen suuntaan. Jännitystä, seikkailuja ja tosi ja juttuja. Jotkut olisivat saattaneet odottaa parempaa kohtelua odotettua 576 000 miljoonaa vuotta, mutta minä en. Ei toki. Saatan hyvinkin olla pelkkä mitätön robotti, mutta olen aivan liian älykäs odottaakseni, että joku ajattelisi minua edes hetkellisesti. Aivan, aivan liian älykäs. Maavin maamma patuu maaliko maalis Ford. Niin? Artti. Mitä? Shaford. Trillian? Missä he ovat? En tiedä. Ei ole mitään syytä, että me olisimme joutuneet kaikki samaan paikkaan. He voivat olla missä tahansa. Niin kuin mekin. Sen puolelle. Näyttää siltä, kuin olisimme jossain toisessa aluksessa. Joo. Luuletko, että me olemme ehkä... Kuolleita. En. En halua ajatella sitä mahdollisuutta juuri tällä hetkellä. Sitä on vaikea olla ajattelematta. Tämä paikka muistuttaa epämiellyttävän paljon hautaholovia, vai mitä? Joo. Olet oikeassa. Joka paikassa on sarkofageja, Niin kauas kuin silmä kantaa. Upeita. Mitä ihmeen upeeta on kuolleissa ihmisissä? Jaa. Yeah. En oikeastaan tiedä. Katsellaan vähän ympärillemme. Hei, tässä arkossa on joku kyltti. Mitä siinä lukee? Kolka Kolkafrinshamin arkkilaivasto. Alus B, ruuma 7, puhelinhygienikko, luokka B. Ja sitten tässä on henkilötunnus. Puhelinhygienikko. Kuollut puhelinhygienikko. Parasta laatua. Mutta mitä hän täällä tekee? Ei ilmeisesti tee paljon. Ei, kun minä tarkoitin, että miksi... Hyvä luo, ja tässä arkussa on kuollut kampaaja. Ja tämä täällä on kirjanpitäjä. Ja tämä puolesta on käytettyjen autojen myyjä. Luokka se. Ovatkohan nämä ihan oikeita arkkuja? Ne ovat kamalan kylmiä. Kärin! Kärit ylös! Ja kääntyä hidasti ympäri! Haloo. Miksei kukaan koskaan ole iloinen nähdessään meidät? Kapteeni. Niin, numero yksi. Minä sain juuri jonkin raportin tapaisen numero kahdelta. No voi, voi, voi, voi. Niin hän huusi jotain sellaista, että hän on löytänyt jotain vankeaa. No, toivottavasti se rauhoittaa hänet, edes hetkeksi. Hänhän on aina halunnut vankeja. Herra kapteeni! No, mutta päivää numero kaksi. Mitenkäs päivä on sujunut? Toin teille vangit, herra kapteeni. Vangitsit heidät jäädyt ruuma seitsemästä, herra kapteeni. E -e -e. Päivä. Hyvää päivää. Päivää, päivää. Päivää. Anteeksi, että en nouse tervehtimään teitä, mutta oli juuri ehtinyt pulahtaa kylpyyn. <lacht> niin tuota, rommikolaa kaikille numero yksi. Herra kapteeni. Herra kapteeni! Ettekö nyt aio kuulustella vankeja, herra kapteeni? Mitä ihmettä varten minä sellaista tekisin? Saadaksenne heitä tietoja, herra kapteeni? ne tietää, miksi he ovat tulleet tänne, herra kapteeni? Ei, ei, ei, ei, Minä oletan, että he vain poikkesivat pienelle rommikolalle, vai mitä luulet? Mutta he ovat minun vankejani, herra kapteeni. Enkö minä saisi kuulostella heti edes pikkuisen? No, hyvä on. Jos sinun nyt kerran on pakko... Kysy heiltä, mitä he haluaisivat juoda. Kiitos, herra kapteeni. No niin, senkin saastat. Senkin syöpäläin. No, no, no, no, numeroka. Mitä te haluatte juoda? Minusta rommikolaa kuulostaa ihan hyvältä. Entä sinusta, Arttu? Mitä? Äh, kyllä, kiitos. Jäillä Ni vai ilman jäitä? Jäillä, kiitos. Sitruuna! Kyllä, sitruuna, kiitos. Ja jos teillä sattuisi olemaan niitä pikkusia justonmakuisia keksiä... Minä niin... haidan kyselemisen täällä! Kaksi. Herra kapteeni! Ole nyt hetki hiljempää, hyvä mies. Minä yritän viettää rentouttavaa kylpyhettä. Herra kapteeni, jos saisi huomauttaa! Te olette ollut kylmyssä jo yli kolme vuotta. No tällaisessa vastuunalaisessa asemassa olevan ihmisen täytyy yrittää rentoutua mahdollisimman paljon. Mitä ihmetä täällä oikein tapahtuu? Voisinko minä mahdollisesti tiedustella, mikä tämä teidän vastuunalainen asemanne oikeastaan on? Anteeksi, tässä ovat juomanne. Kiitos. Kiitos. Tarkoitan, että emme voineet olla huomaamatta. Tehdätehän kaikkia niitä ruumiita. Ruumiita? Kaikkia niitä kuolleita puhelinhygienikkoja ja kampaajia. Tehdätehän siellä alhaalla ruumassa. No, mutta herranen aikaa, eiväthän he ole kuolleita. Heidät on vain jäädytetty, heidät herätetään uudestaan henkiin. Tarkoitatteko te tosiaan, että teillä on ruuma täynnä jäädytettyjä kampaajia? Kyllä, kyllä. Miljoonittain kampanja, kyllästyneitä TV-tuottajia, henkilökunta päälliköitä, arvostelijoita, säkkipilisoittajia, teollisuusvartijoita, myyntineuvoja, meiltä löytyy mitä vaan. Ja me aiomme asuttaa uuden planeetan.